ви зможете прослухати по посиланню, яке ви зараз бачите в верхньому правому вуглі. Настуся брязнула вужечкою об стіл, знялася з тільця, крутнулася по столовій, ніби хтось вистрілив в неї і поранив, влучивши в груди. Потім хопила капелюха і з похвату не наділа, а настромила його на голову, ніби налагодилась кудись утікать. От так само робила й твоя мама. Як була молода, наука, як бачу, таки не пішла в ліс. Скажу, було за обідом, не на докір, а так собі, ніби сам до себе, що вона справила надто вже дороге пальто і надаремно витратила зайву сотню карбованців. А вона була схопиться з тільця, кине обідать, вхопить зонтик та прожогом і вискочить на вулицю. Та було й блукає, та букає. Доки голова провітриться Та висвіжиться від такої страшної кривди Горенько мені З такими чудернецькими людьми Я, папо, не так вихована Щоб слухати чиїсь докари Я зросла на вольній волі І люблю повну волю Мені вже до смерті обридли Усякі напутіння тіток Та дурних дядин Та якихось зовиць та кузинок Краще повіситись ніж повсякчас слухать якісь огидливі напотіння, вони мене душать у горлі, кричала Настуся в прихожій. Вона натягла на себе пальто, вискочила на вулицю, гуркнувши дверима, і слизла десь у темряві. Іста, мама, вся мамина врода і вдача, неначе дві паляниці одного печива. Занадто вже в їх багацько уяви, серця, нервів хоровитої нечутливості, вердів та упертості. Коли чого заманеться, замандюриться, то вже й не говори і не кажи нічого, бо по-твоєму таки не буде. Не мов мені ні словечка, нехай буде гречка. Фаетон вже поданий, обізвався Петро, держачи на поготові панове пальто, і хапки напнув його на могутні плечі. «Погана справа буде із дочкою». Як була погана справа із її мамою. Вони обидві, як бачу, одним миром мазані. А за павуся малинку я дочки не віддам. Нехай павусь цього і в голові собі не покладає. Він, певно, думає, що в мене грошей повний міх, але й з мого порожнього міха буде йому невелика втіха. І старий самусь аж голову похилив от думок сидячи в фаєтоні. Важкі передчуття несподівано налягли на його душу, неначе насунулись на небі важкі хмари тучного наглого дощу. Павусь ніколи не каже «мій батько», а все каже «мій банк», як говорять в його дурному кружку молоді пещені гультіпаки. Він, певно, має на думці й у мене придбати собі не татуся, а банк замість свого покійного банка. Ну, не таківського натрапив, щоб дався йому в руки. В освітлених покоях, звідки льв виїхав Петро Михайлович і виплигнула Настуся, стало одразу тихо. Лампи були позасвічувані і освітлювали високу залу, трохи вище от інших покоїв. Освітлювали просторний кабінет, з масивним дубовим столом, Закладеним та закиданим Хазяйськими книгами та паперами. Світло в залі Отбивалося у двох здорових Сливи під стелю, дзеркалах. З стіни дивилась Настусина мати, Штучно намальована, Наче жива, Ніби вона одна оглядала освітлені покої, Ніби сподівалася В покої якихось гостей. Аж через годину Задзеленкав дзвоник у прихожій. Настуся вернулася, роздяглась і ввійшла в освітлені покої. Вона сіла на аксамитовій канапі в залі, згорнула руки на грудях і ніби пірнула в свої думи, в свої мрії, похиливши гарну головку. Рани обидві ще трохинили і щеміли в її серці. Настуся була з тих виродково-нервових вдач, котрі смертельно зобижаються тим, на що звичайні люди навіть не вважають і чого вони навіть не примічають. Щоб не забидуть Настусі, треба було хвалити її за все, як хвалила її мама. Хвалити крам, що вона собі набрала в крамницях, хвалити її убрання, хвалити усі її вчинки, усі її речі, які б вони не були. Хто не хвалив цього – той неначе ножем різав її по серці. Щоб запобігти в неї ласки, треба було безперестанку кадить перед нею фіміами і лестощів. Ти, Настусю, з мамою забежаєтесь скрізь і в усьому. Часто було, каже до їх батько, розсердившись на їх ремствування на людей за обиду. Ви обидві маєте ніби попечену вроду. Чи хто дихне на вас, чи хто скаже якесь неприємне вам слово, а вас все корчать корчі. Ви обидві безщасні люди, якісь мучениці своєї хоробливої вдачі. Чи не декадентки ви часом? Або чи не психопатки ви самолюбства? В нас серце ще трохи нило, як ния болячка, котра вже глиться, але й трохи болить, трохи свербить. Ой, Обридло мені тут жити. Ой, не видержу. Усі мене кривдять. Усі мені говорять, що щось докори. І тато забежав завжди маму. Все казав, що мама дбає не для дому, а більше з дому. І мене кривдить, І дядина, і всякі кузинки. Одна ти, моя мама, Люба. Любила мене щиро. Любила мене з моїми вразливими нервами. З моїми ледачими вередами, як кажуть тітки, любила без міри, без кінця. І Настуся підвела голову і зірнула на материн портрет. Її небіжка мати Поліна Павлівна виглядала з широких позолочених храм, дуже штучно вироблених, неначе жива. Настуся була схожа на неї, як одна крапля води схожа на другу. Гарне та пишне, саме в цвіту краси й здоров'я, ніби дивилась живими, гострими, карими очима, материне довгобразе з широким закругленим білим чолом лице, з чорними, густими різкими бровами, з випнутими устами, завзяттям у гострих очах. Настуся встала перед портретом і втупила свої очі в материн вид ніби не могла надивитися на його. Мати гордовито дивилась на неї зверху, ніби давала дочці своїм видом взірець непохитної завзятості та самовідданості. «Ти одна на світі, мене любила щиро, до самопожертви. Ти не спала цілі ночі, коли я малою була слаба. Один мій кашель зривав тебе з ліжка». Щоб полегшить мої страждання. Ти бігла до мене, стояла над мною цілі години І очей не зводила з мене, доки я не засипала. Настуся одійшла від портрета І пішла через ясно освітлений салон. Через в кабінет почала ходити, похиливши голову. Картини минувших дитячих літ заворушились у пам'яті, Встала, як живі. Настуся, ніби гляділа їх наново в цьому самому салоні, а гляділа тісні рядки матерів та гувернанток, котрі сиділи стіснені по-під стінами, не наче снопи в стішку, стіснені щільними верствами. От вона виступає, вбрана за фею царицю, в фантастичному білому куценькому вбранні, боксомитові малинові корсетці, в фантастичній червоній шапочці з рожами на плечах і на грудях. От вона стає в танець з дітьми. Усі дивляться на неї, усі хвалять. Тричі дякую тобі, мамо. Ти мене так любила, що поклялася і побожилася не посилати мене ні до гімназії, ні давати в інститути, а вчити вдома. Я не зазнала труднації науки, не зазнала лиха в досвіда вставать та хапком бігти бігцем до школи. Настуся ходила вздовж ясно освітлених покоїв і ніби бачила на очі юрбу веселих дітей та гостей, бачила і своїх давніх вчительок і свою дорогу маму, бачила всю тодішню обстановку в покоях, ніби на свої очі. Усе пригадалось, усе стало перед її очима, ніби живе, ніби воно вирушилось. Сон не брав на стусі, їй здалося чогось, ніби вона когось сподівається до себе, чи гостей, чи тата з клуба. Хтось несподівано задзеленкав у прихожі в дзвоник, дуже здорово і якось з нетерплячкою, не наче дзвоник кричав. Отчиняй зараз, бо маю діло Отчиняй швидше, бо ще й вилою Як задляєшся хоч на одну мить Настуся аж жахнулася Ніби хто затуркав її над самісіньким вухом А дзвоник ніби лящав та вирещав Не наче малий опецьок Як зламати часом стьобує його дубцем Ой, лишенько, це ж котра стітка, Тільки злі тітки так нервово та з нетерплячкою сіпають за дріт. Ану, чи почне далі лупцювати та гупати кулаком у двері? подумала настуся, стоячи серед зали. Доки Петро добіг до прихожої, і справді почувся стукіт кулаком у двері, неначе заколотало калатайкою на шиї вола. Це істинно котра стітка. Впізнають ті, чи не калатайло. Чого це вона мені наколатає? «Це певно? Тітки вже дізналися від павусової дядини, що я оце недавничко була в павуся. Вже котрась сурганиця мене напитувать та лаяти». І справді, в залу похабцем вбігли настусені тітки. Тітка Маня та тітка Софа. Обидві в чорнім убранні, високі, сухарляві, смугляві з лиця. Не наче в залу скочили дві циганки». Вони обидві, я вгадала. Дві циганки, тільки без решет та підситків на спині, та без веретен, подумала Настуся і почутила, що її вже бере злість. «Ти серця Настусю вдома?» – крикнула тітка Маня, привітавшись з Настусою. «Хвалить Бога ти вдома!» – крикнула й собі тітка Софа. «А ми оце вже вдруге забігаємо до тебе?» – питались. І довідались, що ти десь вийшла й зникла. Дурнісінько турбувалися та клопотались як бачите, я вдома. Ходила світом нудила, та й вернулася. Прошу сідати. Тітки посідали на канапі проти небоги і витріщили на неї очі. Що ж це вони ворожитимуть мені, оці циганки? Вони вже, безперечно, відомі тому, де це я недавнечко була. «З ким балакала?» – подумала Настуся. «А нам слуги оце сказали, що ти – серце Настусю, за чаєм полаялася з татом, за щось змагаючись, та настромила на голову шапочку та й майнула на вулицю. Милоце вдвох никали по вулицях поблизу, шукали тебе, питали за тебе, а ти, хвили Бога, вернулася», – сказала тітка Маня. Вигулькнула таки, хвалить Бога, не наче з води і не втопилася, додала тітка Софа. Як бачите, і не втопилася, хоч і не топила, кажучи по-вашому, обізвалася Настуся. Обидві тітки в останній час важливо слідкували та назирали за Настусою, бо вже примічали в неї деякі прикмети психічного неладу. Вони страхалися. Щоб Настуся часом не заподіяла собі якогось лиха Або не запагубила себе на якийсь спосіб Але серце Настусю, чого це ти стала така бліда? Аж бліда неначе крейда, крикнула тітка Маня А очі в тебе сухі та аж горять, неначе в пропасниці Ти страшенно чогось змінилася, аж крикнула Софа і підвелася і випростала свій худорлявий стан з дивана. «Та я, певно, і передніша була така. Та тільки ви не придивилися, гаразд, бо вже не добачаєте очима на старості літ», сказала Настуся і одвернула вид от тіток набік. «Ні, моя кохана, я це вперше прикмітила таку зміну в тебе. Ти слаба, ти чимсь занедужала, та тільки й сама, гаразд, не тямиш» сказала тітка Маня і узяла на за руку. В тебе, бачу, руки сухі й гарячі, як жар. Треба покликати доктора, а татові й байдуже, кинув тутички тебе саму, як билинку в полі, промовила тітка Маня. Боже мій, в тебе, бачу, голова аж горить, Чого гаряче, неначе розпечене, і якесь сухе, бідкалася тітка Софа лапаючи долоною на Стусю за чоло. «Може, ти оце десь застудилася, вештаючись по вулицях в легенькому вбранні, вітром підбитій у дяганці. Роздягнися серце та зараз ляж на ліжко». «Навіщо? Це гаразд! Я здоровісінька, як і ви обидві!» «Щоб ви сказали, якби я до вас причепилася та сказала, роздягайте зараз обидві, та лягайте на ліжко в постіль, отказала Настуся, і якось чудно зареготалася якимсь сухим злим сміхом. Ой, не пойму тобі віри з роду, і не запевняй, і не божись, і не присягайся, в тебе вид змінивсь, і якось погано змінивсь, ніби осунувся. Ой, серця небого, береженого і Бог береже, а ти таки, не гаразд стережешся, не бігай, серце, не ганяй по вулицях, та ще й сама. Ти ж, серце, Настусю, не панич, а панна. Я й сама добре знаю, що я не панич, а панна, і сама собі дам радий без вас вмітиму добре поводитись і без вас. Не так же піклуйтесь мною, так клопочіться», – сказала гордовито Настуся. Як же нам не піквуватися тобою, коли в тебе нема матері, коли ти ще така молода і нестаткова, ще й неслухняна та якась неміркована? Коли тата ні в чому не слухаєш, то послухай хоч нас, ми ж тобі не чужі, а рідні, добра тобі бажаємо, і думки не маємо тобі допікати та настиратись, я й сама не бажаю собі лиха. Ніхто собі не ворог. Це річ вже занадто звичайна. Сухо обізвалася Настуся і усе дивилася не на тіток, а набік, над зеркало. Докучлива горнишна вибігла з столової і спитала, чи не згадають підогріти самовар та зготувати чай? Спасибі тобі, дівчино, ми не питимемо чай, бо дома вже понапивались, сказала тітка Маня. Тебе? Серце, Настусю, а це бере нудьга. Твоя компаньонка чогось загаялась своєї матері, ти сидиш отутечки, все сама та сама, як билина в полі, та тільки й свої думки думаєш, ще якогось лиха собі надумаєш, говорила тітка маня. Якого ж я собі лиха надумаю? Не надумаєш я собі пропасниці чи якоїсь там болячки, сказала Настуся. Ой, можна надумати собі лихо. А з нудьги згульні та от безробіття, можна й Бог значого чого надумати і накоїти. Як от приміром, бігати на відвіди недокад знакого, потай от тата, потай от рідних, тобі з нудьги уявляється все щось химерне, надзвичайне. Ти вигадуєш якісь вигадки негодящі, якісь вчинки непутні. Це все Зовсім таки не подобає і не личить Такій молодій особі, як ти Серце не Богу Напутювала тітка Маня Що правда, то правда твоя, сестра Маню Це все панні не личить Як нам старим не лиця рожеві суконьки та залицяння Додала тітка Софа Може вам і не личить, а мені все личить Бо я людина вольна від ваших стародавніх забобонів по вашому не личить, а по-моєму зовсім таки личить, як ще кому до вподоби, сказала Настуся. Будемо тепер битися на смерть. Не зачіпайте мене туперечки, бо я знайшла собі міцну оборону, знайшла захист певний і незламний, і вас не злякаюсь, знов промовила вона згодом. Вона почувала, що ніби стала на якийсь твердий ґрунт що кругом неї хтось ніби поставив безпечний захист. То була її любов, то був її любчик Павлусь. «Бачиш, моя кохана Настусю, піде в місті поголоска. Люди загомонять, обгудять, обнесуть. Годі! Доволі! Більше не видержу вашого ніби напутіння, а в дійсності вашого осаду!» – крикнула Настуся, і, схопившись з місця, заходила і закрутилась по залі. «Я звикла воляти свою волю, а не чиюсь там іншу. Дайте мені спокій! Нема сили терпіти більше! Ви мене кривдите раз у раз!» І несподівано вона історично заридала голосно, ходячи та никаючи по залі. Тітки посиділи, помовчали, зглянулися мовчки. Потім повставали і попрощалися з Настусю. Вони пішли з смутом та жалем на серці і самі трохи не плакали. Вони вже вважали на неї, як на божевільну і пропащу людину. Настуся згодом переплакала і незабаром заспокоїлась. В покоях знов стало тихо і мертво. Настуся наче впала в крісло і похилила голову. І знов полилися, перетяті візитом, мов гострим ножем, і її думи та мрії. Тітки мене не люблять, кривдять мене своїми непроханими напутіннями та докорами. Ніхто мене не любить. Один павусь любить мене щиро, та ти, моя ненько, любила мене за своєї жизності, думала Настуся, похнюпившись. Сон не брав Настусі. Серце, Стривожене коханням, чогось прохало, чогось сподівалося. Настуся сиділа, і усе їй здавалося, що вона ніби когось жде, когось сподівається до себе, чи батька з клуба, чи гостей, чи павуся. Їй знов стало сумно. Страшна нудьга знов напосілася на неї, неначе лихий ворог. Якась нудьга, якась туга на моєму серці. Чого мені сумно? Кого мені жаль? Чогось мені жаль, і сама гаразд не знаю чого. Жаль мені, моєї дорогої мами. Жаль мені життя вкупі з нею, те ще за границею. Там мені було весело з нею, моїм щирим другом, моєю порадницею. «Там у мене була якась робота, стільки було діла, що часом ніколи було і нудитись і вгору глянуть. Обридне було взимку Париж, ми їдемо в Рим на карнавал, а з Рима – в Ніцу, а там – на літову Лозанну, Женеву. Тільки те й робили, що вкладались, влаштувалася, їхали, ночів не досипали». А потім знову розташовувалися в іншому місці, на новій квартирі. А там візити, а потім спектаклі, музеї, нові знайомства, нові люди. Все інше інше. І було діло, що ніколи було і вгору глянути, і було весело. Була вже глуха ніч, місто ущухло і ніби замерло. Огні в вікнах домів Скрізь згасали одні за одним І згасли до останку На вулицях Заглух стукіт та гуркіт Слуги в домі поснули В покоях дома Ніби все вимерло А Настуся Все ходила вздовж горниці І свої думи думала В завмерших покоях Неначе в неосвітлених катакомбах Як мені тяжко як мені на серці важко, кого це я жду, здається, папи з клуба. Як його довго нема, лягла б спати, але сон мене не бере. Щасливі слуги, що мають сон, так ще й добудитись їх трудно. А я сплю вночі, як курка на сідалі. сплю і все чую. І Настуся підступила до рояля. Очинила Віко і сіла за рояль. Вона чудово грала, бо її мама ставила штучництво багатько вище од науки і сама чудово вміла грати. На Стусю вчили музику довго-довго, довше, ніж науки. Та ще й по три години на день вона вдарила по клавішах чудового рояля. Моцартова весела соната, як над весною у цвіту, розляглася по мертвих покоях і ніби стривожила мертвий спокій мертвих віковічних мумій у єгипетських катакомбах. Настусю аж злякали ті веселі та голосні акорди так, якби вони несподівано злякали ті мумії в їх віковічному спокої. Вона аж кинулася, аж іздригнулася. здригнулася. Напружені нерви не видержали того гуркоту струн тієї веселості мелодії. Вона, неначе з переляку вхопила віко і гуркнула ним з досади, аж струни заразом загули. Вона сиділа, все держала ногу на педалі, і довго струни гули, доки замерли, гудучи все тихіше та тихіше, до останнього тихого шевисту. На стусі стало чогось одразу страшно кров кинулася в голову, і наглий страх ніби розливався по жилах, доходив до серця, пішов по всьому тілі. Вона сама здивувалася, чого вона боїться і чого їй стало так страшно. І годіння струн було їй страшне, і чорні вікна стали страшні. Але страх швидко минув, як і нагло найшов не на неї. І Настуся знов підвелася, і почала походжати по салоні З якоюсь тугою на серці З очіем на душі Несподівано Акорди пишної сонати Залунали в її душі І викликали ніби чарами Якісь інші акорди в серці Приємні Солодкі Щось солодке Помаленьку вливалося у серце І взрушило душу До неї Ніби з дзеркала Виглянули чиїсь великі, гострі, милі очі. Майнули малинові уста, захищені чорними, м'якими вусами. Вона впіймала, ніби в світлі відблизку від зеркала, чиїсь молодий осміх. Мигнули чиїсь чорні брови, червоні уста, чиїсь ясні очі. Вона ніби заглянула в пишний рай це згадки моїх давніх симпатій, давні згадки з тих далеких теплих країв. Чи я ж любила щиро тоді ті гострі очі? Чи я ж кохала щиро ті м'які малинові уста, обтінені м'якими, чорними, пахучими вусами? Ні, я тільки милувалася ними, тільки дурила себе і їх, що люблю щиро, з щирим серцем. Я тільки колись милувалася двома студентами, неначе малими хлопчиками. Я тільки в їх любила гострі карі очі, а не їх самих, їх душею. І несподівано перед нею став ніби живий павуй серед зали: міцний, дужий, пишний, неначе олімпійський бог з красою Феба. З грацією, парижанина, з такою красою, якої вона й досі ніде не бачила, яку тільки або у сні, або на картинах великих майстрів штучництва можна побачити. Вона відчула пау кохання наглий, раптовий, солодке почування, неначе вдарило її ножем у серце. Вона швидко заходила по мертвому салоні, неначе забігала. Заметушилася, їй забажалося вглядіти його, побачити зараз, таки зараз. Вона була ладна бігти до його серед ночі, щоб тільки подивитись на нього, намилуватись його високим білим чолом та високими бровами. Вона вже кинулася до капелюха і хотіла надіти його, аж раптом схаменулася. Тепер ніч, ніч глуха. Де він тепер? Що з ним? Його нема вдома. Тепер саме його ясний день. Він десь, певно, сама це тільки обідає. Сидить за столом серед молодого товариства. Раює серед своїх супряжичів декаденства, як каже папа. Годі мені бігти туди. Не личить. Ніяк не личить. Тут не Париж. І вона швергнула капелюх на крісло І опустила руки Довго стояла Стояла непорушне з блідим видом З пригаслим поглядом Мамо моя Рідна моя Промовила вона Столивши долоні перед портретом неначе на молитві Я знаю Що ти бачиш мої муки З того світу Я певна, що ти Спочуваєш мені й там. Покажи уявки своє спочування. Полегши мої муки. Я загину. Я вмру. Будь моїм медіумом і силою спіритизму. Покажи мені його зараз. Зараз. Рятуй мене зараз. Шепотіла Настуся, не наче дитина. А жага кохання росла. Більшала. Серце ніби вмирало й нило, мрії ворушились серед мертвої тиші завзятюще, настигливо, навратливо, неначе страшне, розсалчене лоскотання. Вона сподівалась якогось чуда, підступила, неначе медіум спірит до дверей і загомоніла: Вийди, мій коханий, нехай хоч тінь твоя вийде до мене. Нехай я гляну на тебе і вмру. Моя мама, невже ти не зробиш для мене чуда? Покажи мені його, хоч на одну мить. Вона обернулася до дзеркала, де відбивався з кабінета портрет її батька. В одну мить у дзеркалі перед нею з'явився павусь, ніби в тумані. Вона вгляділа його високе біле чоло з легенькими кучерями на висках, його високі брови. Він стояв, наче пишний Аполлон, і дивився на неї, наче через туман. З розхристаних білих, міцних грудей текла широкою смугою червона кров. Зараз ставала, ніби парою і парувала, не наче опар з річки Весони. Вона оступилася назад з переляку. Павусь Увесь ніби повився прозорим туманом, захитався. Дзеркало блиснуло навскоси, залисніло, І павусів пишний вид, ніби одразу зайнявся, Спалахнув і згорів в одну мить, і зник без сліду. Настуся оступилася, заточилася, захиталася, Упала на канапу знак і замліла. Вже сливо перед світом батько вернувся додому з гостей. Чом це не погасили досі світла в залі? подумав він, вступаючи в прихожу і заглянув через одчинені двері. Він угледів на Стусю, котра спала, сидячи на канапі. Її голова скотилася на залом спинки канапи, аж звісилась набік. Руки були розкидані, неначе вмертвої. Оце було бліде і ласнюче, не з морфіністки Закруглене чоло з чорними пишними бровами, обрамоване чорними кисми, Виразно виступало на пунцовому поясовому покритті канапи, ніби намальоване Довгенький, трохи загострений чернігівський вид її дуже скидався на іспанський Батька не здивувало таке з'явище Настуся не вперше засипала на канапі, не наче мала вирадлива дитина. Мабуть, мене дожидала та й заснула сидячи. Подумав самусь, оглядаючи Настусю. «Іста мама!» Така до стоту була і та на двадцять четвертому або п'ятому році. Настусю, вставай лише серце, бо вже пізно. «Скоро світатиме! Вставай бо та лягай спати!» Сказав він тихесенько, смикаючи її за руку та торсуючи за плече Це вже твоя мати винна Вона була ворогом задля тебе Збила тебе з пантелику та спуття Настусі саме в той час у сні привиділося Що з темних дверей її кімнатки виступила мати Напнута білою наміткою до самого долу Уся біла з жовтим мертвим видом але з живими, карими, пронизуватими очима. Вона приступила до неї з ворожим поглядом, простягла до неї сухі мертві руки, щоб задушити її. Я твій ворог, я тебе запогубила, я тебе задушу, вчулася на стусі, і вона кинулася, як несамовита, і прокинулася уся трусячись. Настусю, ти вся трусишся. Тебе рука труситься. Що трапилося? Де ти оце була? Чого ти тутечки накоїла? Ох, певно цього лиха накоїв тобі отой нерозсудливий шелихвіст-повусь-малинка. Добре, що ти, тату, розсудливий, обізвалася Настуся, зовсім опам'ятавшись і схаменувшись. Це в мене нерви розторсалися. Вона почим чекувала до своїх покоїв, Налила ложку брому, що завсіди стояв у неї на столі на похваті, раптом влила в рот, роздяглася і впала на ліжко, мов кинутий з стіжка сніп на тік. Настав умовлений день першого поцілунку. Настуся ледве діждала тієї години і по обіді, надвечір, закуталась у пальто, завісила вид густим вуалем, Лукнула на звозчика і покатала на умовлене місце до соломенки. Вона переїхала через широку, пологу долину по тачкалибодій, самої залізниці встала і пішла пішки. «Ой, коли б швидше побачити його, бо в мене вже починає в голові туманіть», – думала Настуся. «Як я сиджу сама дома, мене бере нудьга, але мій розум якось буває ясніший, а як зійдуся з ним...» Побачу його. Я ніби стаю божевільна від його очей. Ой, коли б швидше, коли б швидше. Вже в мене тяма туманіє. Голова морочиться. За насипаним полотном в залізниці стримів соломинський шпиль. Стежка на соломинку вилась по під мостом на насипі. Настуся почимчикувала тієї стежкою і опинилася під мостом. Як тутички під мостом Оригінально і дуже гарно. Я ще зроду не була під мостом. Які важкі залізні склепіння, які тостюші, поперепутувані залізні арки, чисто так, як в орфеї в пеклі в Офенбаха. Гарно і поетично, орфей в пеклі під мостом, як ново. По стежці під мостом уряди годисно вигали робітники з фабрик та дуже вбогі міщанки, соломинки з кошиками в руках. Тут мені безпечно, ніякої тітки, ніякої дядини сюди і ворон кості не занесе. Я тут вольна від знайомих, неначе на вулицях у Гренаді або в Палермо, подумала Настуся і підтібцем побігла через широкий. Соломинський майдан у гору, попід бідними, міщанськами, неначе кури, обсковуними хатами. На соломинській шпилі вже замаячили опрічні малесенькі халупки та землянки без дворів, без городів, не наче шпиль подекуди заріс доровецькими грибами та опеньками. Поверх тих грибів та опеньків на самісінькому чолопочку шпиля Манячила та мріла в імлі чорна струнка постать. «Він! Він мій коханий!» Аж гукнула Настуся і попростувала навпростець до його покрутій горі просто по траві, збочивши стежки. «Це ти? Це ти, Настусю?» Гукнув він зверха шпиля. «Я мій милий!» І вона оцвонила серпанок і закрутила його кругом капелюха. Він збіг шпиля до неї назустріч, подав їй руку і вивів на самісінький той соломонський монблан. І вони обоє, молоді та гарні, опинилися на самісінькім версі шпиля недалеко від лісу. Неначе дві постаті пам'ятника, витисані з чорного мармуру і поставлені на чолопочку шпиля на пам'ятку про когось і чогось. От ми й нагорів і млік. «От ми й на нашому Монблані», сказав Павусь, накинувши навіщись на наніс монокль, ніби він був на поготові виступити на сцену і грати роль в якійсь комедії або драмі. Їй здавалося, що вона знов налагодилась гратись в якісь чудернацькі ляльки або перебиратися за якусь фантастичну царівну жабу. «Ні, мій коханий, мені здається, що ми тепереньки на мрійній онгфрау, На самісінькому вершечку в мрійній імлі, В прозорих мріях небесного туману. Тутечки ми на всій нашій волі, Тутечки нема ні лихих доглядачок тіточок та дядин, Ні зависних приятелёк кузинок. Я ніби тепер у небі, Лечу на хмарах, сама не легка хмарка, Сказала Настуся, як мені тут гарно, як легко тутечки дихать, обізвався Павусь. Ой, як тутечки ново, гарно. Я коли могла б, летіла б усе вгору та вгору, в ту сизу і млу, з моїми мріями. Там повно мрій, неначе поетичних, ідеальних бджіл у пасіці, неначе ідеальних поетичних мух у Спасівку. — сказав він. Ми теперечки далеко від людей. Я почуваю себе неначе на самому вершечку Олімпа, на місці стародавніх богів. Нас тут ніхто не вглядить, — сказала Настуся. По розлогій долині Либоді низом Дніпра пра потягло туманом. Легкий туман покотився хвилями. Біла імла пала потроху на супротележні Київські гори, і обкутала верхи церков та дзвіниць на горах. Верхи та бані неначе пірнули в хмари. От моє бажання і справдилось. Сам давній Зевс закутує нас і млою, закутує і криє нашу любов від людських нечистих очей. Дивно і оригінально, неначе допотопний час, крикнув Павусь. Ми будемо почувати допотопне кохання Настусю, у мене вже стає допотопне серце. Ми усолодимось не тільки коханням усіх віків і народів. Ми тут, на горі, почуватимемо любов велетнів, допотопних мастодонтів, мамонтів. Яка пак була велика сила кохання в тих велетнів, у тих здоровецьких животин? А справді, яка то була селенна любов у велетнів? «У тих животин, що були такі завбільшки, як сьогоднішні кораблі!» – крикнула Настуся. «Наша любов буде теперечки вогка і мокра, як земля після потопа!» – сказав Павусь. «І мені вже обридла суха любов та гаряча та полка. Я хочу вогкої, мокрої любові. Я бажаю вогких, мокрих мрій, як вогких та мокрих рож та жасміну після майських теплих дощів. «Як солодко пахнуть ті майські вогкі квітки!» – випитала Настуся. «Коли б пак нам хоч на одну хвилину почути ту любов, котру почували велетні та ящіри і іхтіозаври? Але ми почуватимемо те кохання. Ми вже теперечки опинилися на допотопній землі. Он глянь, моя мила!» Чи то ж пак не їх тілозаври плавають по долині в тумані, піднявши не на лебеді довгі шиї з туману, такі завбільшки, як чорні труби де фабрик. То на горах не поліцейські доми з пожежними каланчами, то палеозаври та мастодонти примостилися на суходолі. Я вже почуваю, що вже стаю їх тілозавром, що в мене шия довшає, Стає така завдовжки із-за як труба в сахарні. «А ти? Я ще не почуваю цього!» На дворі було тихо й вогко, потягло несподівано важким холодом. Насунулись хмари, посипалася крупа по половині з холодним дощем. А потім наглий дощ запіжив, аж захлющав. «От, мої бажання справдились!» Наша любов стає вже мокра. «Чи чуєш, як порощить, як зашелестіло, як біжить дощ та крупа?» – сказав Павусь. «Чую! Це певно прелюдія до потопу або що?» – обізвалася Настуся, напинаючи зонтика. «От ми й пробуємо тут під дощем любов-амфібій. Це буде якесь дуже цікаве і смачне». Надзвичайно поетичне кохання. Краще і смачніше, ніж перший поцілунок Пауло і Ізабелли в Габріеля Данонціо, в якомусь старому палаці в Італії, сказав Павусь. «Чи ти пак вже гаразд змокла?» – спитав Павусь. «Трохи змокла, але не дуже. Вже й рожеві твої уста вкрилися желедицею. Час приступити до першого поцілунка». Крикнув павузь і вхопив її за шию Та впявся пявкою в її мокрі уста Але і мрійна ожеледиця не нахолодила її гарячих уст Та його гарячої вдачі Уста були гарячі, неначе розпечене залізо В настосі запаморочилася і закрутилась голова Ніби туманом повилась Яка солоднеча в твоїх устах Яке щастя я п'ю й не можу напитись «Не наче солодкої старої малаги!» – крикнув Павусь. «Я п'ю з твоїх уст, не наче сідра шампанське вино!» – обізвалася Настуся, цілуючи його в мокрі очі, в мокрі брови. «Я п'ю, не наче мрій, не наче з макітри гарячих почуваньів!» – крикнув Павусь. «Які райські пахощі нашого серця я почуваю в цей раз!» Якийсь либонь весняний, либонь екзотичний солодкий дух ніби льється на мене десь з отого гаю, чи з соломинки, чи з хмар. Чую, пахне весною. Та тепер же по тобік екватора в Південній Африці саме весна. В Капунді та в Трансваалі тепер саме цвітуть лілії, рожі, фіалки, жасмін та резеда. Це все одно задля нас – що це все цвіте, буцімто і в нас тутечки. Яке щастя, яке диво чинить натура для нас? Я чую носом весняні пахищі з Капленда через екватор. Дійсно, неначе через тин. Чую, неначе ці фіалки та троянди, Цвітуть десь ось тутечки, поблизу в садку, а я нюхаю їх через тин, через тин Середземного моря. Серця і уяви, яке диво чинить нам наше серце, наша любов, крикнула Настуся. Для нас немає одлежності, немає дурного простору, як для дурних інших мирущих. Наша любов без землі і без моря, без простору і далекої далечині, сказав Павусь, без дурної людської далечі і дурного простору гукнула Настуся. «Наше кохання в небесному просторі, в небесній, мрійній безодні, котрі і кінця нема!» крикнув Павусь. «Геть людські земляні ланцюги! Це кайдани для серця! Геть людські звичаї! Я почуваю повну волю від землі! Моя шия все довше, неначе наче Я товщую не наче допотопний велетень. Я все вищаю та вищаю, росту вгору, я почуваю свободу від землі, від усього людського. І я нюхаю поетичний каплент, нюхаю пахучу Африку самим серцем, сказала Настуся. Нюхай серце і раюй, моя мила жабко, моя холодне черепахо. Нюхаю носом кохання і раюю, Мій милий крокодиле, Мій золотий іхтіозавре. І він обняв її за стан. Пальто на її намокло, набрякло, замерзло й стало цупка як луб. Ти вже моя солодка ящірко мого серця Криєшся черепками. На тобі вже наростає черепаша шкаралюща, Сказав він. І любов холодна та мокра, І любов суха та гаряча, Усе заразом, як ново, як оригінально, дивувалася Настуся. Нечувано оригінально й ново. Ми звичайні вмирущі, і разом ми боги, сказав навіжена Павлусь. Павусь. Надворі вже сутеніло, а потім зовсім смеркло. Крупа порошила й торохтіла обмерзву землю. Дощ, усе крапав на половині з крупою. Холод став дуже почуткий та дошкульний, аж кусливий. Вони обоє таки добре померзли. Їх не чекусали за ноги та за пальці холодні черепахи та вужі. «Час нам вже розставатись, моя пахуча жабко, сказав павусь. «Вже моя ніч світає, вже за того зійде моє сонце ночі». І вони, побравшись по підруки, руки, Зійшли з шпиляни, наче з неба. В долину плачу та сліз. В долину Либицьку. Приходь, моя пахуча черепахо. Я сподіватимусь тебе, що години. Павлось попрямував просто до клуба. Настуся вернулася додому і застала тата за столом коло самовара. «Де це ти, Настусю? Так довго барилася?» – спитав батько. «Не питай, тату». Бо швидко старий станеш. Це я так довго нюхала весняні квіти з Південної Африки, носом через екватор. Оце, але, та й довгий же в тебе ніс. Чи ти пак божеволієш, чи це в тебе новомодня символістична загранична мова? Чи ти просто дурієш з нудьги та от безробіття? Сказав батько, зирнувши на її гострі збентежені очі і влививши її хоровити блискучий погляд, ніби в гарячці. Батько тільки зітхнув на два зводи і задумався. Я втеряю Настусю, як втеряв її матір, майнула на одну мить у його думка. Другого дня Настуся ходила, неначе поміркована та неприкаяна, ніби в якомусь тумані букала. Вона робила цілий день такі чудні, та непімірковані вчинки, що стурбувала і батька, і всю господу. Вона й очі не заплющувала цілу ніченьку, лежала на ліжку, неначе черепаха в мочарі на сонці. Настуся пролежала цілу ніченьку і насилу діждалася, поки на дворі розвиднілася. Схопившись з ліжка, вона вбралася і по таємниці, не шпинячки, Перебігла залу і вискочила на вулицю З опалу та похвату, Забувши навіть зачинити двері в прихожій Вона знала, що в таку ранню годину Захопить Павуся вдома І вона не помолилася. Павусь тільки що вернувся з банкету в ресторані Прогулявши цілу ніченьку І прогайнувавши сливи останні гроші На столі стояв самовар А на йому на конфорці Тричав чайник. Добрий день, тобі, Павлюсю. Правда, я не помилилася. Я добре гадала, коли саме тобі робити візит. гукнула Настя, вступаючи в покої. Не помилилася, моя мокра рибонько. Мій поетичний день саме оце вечеріє. Я це вернувся з ресторану і тільки що сідаю за свій вечірній чай по обіді. Сідай і ти та напийся зі мною чаю. «Як поетичний надзвичайно! Я питиму свій вранішній чай, а ти свій вечірній, і ми питимемо разом!» Сказала Настуся, сідаючи на стільці і наливаючи два стакани чаю. Ранок зійшовся з вечором, я зійшовся з тобою, і обняв вечір пишний ранок, і поцілував вечір росяний ранок, самісіньку вранішню зірку, сказав павусь. І він поцілував її блискучі очі, І вона поцілувала його в чорні брови, В кучеряві васильки. Настусю, серце моє, Я цілую твою враннішню поетичну імугу, Цілую твою враннішню росу на рожах та фіалках, Цілую твій майський, прозорий, Теплий туманець над лісами, Цілую твої пахощі весни, Пахощі мая, Моїми вечірніми устами, п'ю наче бджола, твою солодку росу на твоїх квітах, цебто на тобі, мій ранку, а я цілую твоє гаряче, червоне вечірнє небо, цілую твоє синє чоло, засипане зірками, цілую твій поетичний, гарячий, літній вечірній сумерк, цілую самі червоні сліди гарячого заходу на теплій воді. Сліди твої, мій милий, сліди мого пишного красуння вечора. І вона обцілувала весь його пишний вид, і щоки, і чоло, і голову, і вуса, і уста. Пила кохання, наче бджола медяну росу з кожної чорубки весняного цвіту. Він був блідий з гарячими дикими очима. Вона була з несамовитим огнем у блискучих очах. Дві пари очей горіли навіженим блиском, неначе дві пари бриліантів, оправлених у кришталеву оправу. Вони намилувалися з собою і почали пити чай похабцем, сливи на хильці, ніби хапались, щоб не опізнитись на якусь службу ні на одну хвилину, ніби їх ждала велика відповідальність за спізнення». А ми оце в товаристві провели цей темний наш день причудово. І подумай собі, трапилась нам така чудна оказія, така пригода смішна, такий смішний випадок, що мені й досі смішно, сказав Павлусь, і нервово зареготав і захлинувся чаєм. Він реготався і кашляв. Чай і нервовий регіт душив його, і він не міг ні проковтнути, ні викашлятись. Ми почали, як звичайно, по обіді – випивати та бавитися. Мова мовилась про війну англійців у трансваалі. Дехто стоював за бурів, а дехто за англійців. Я обороняв неправдивих нападів своїх коханих англійців та розсердився. Спахнув, вхопив Максимову гармату, націлився і шпурнув нею в трансвааль. А їм, дурням, здалося, що я вхопив пляшку, Табо жбори в нею в піраміду з пляшок з винами на широкому прилавку і влучим саме всередину. Той трансвал так і луснув, і розвалився, тільки й загуло. Я тоді беру другу гармату і смальну в нею в оранжеву республіку. Республіка тільки задзвеніла й одразу завалилась. Тим дурням здалося, що я попер пляшкою в скляну шафу з пляшками. Піднявся галас, гвалт, позбігалися усі служники, принесла лиха година і господаря, виплигнула звідкись і господиня, квалт, крик, галас. Десь узялася поліція. І мене, мене нібито божевільного вже хотіли вести до кирилівського божевільню. Я божевільний. Ото сміх! Оце так пригода! І повузь зареготався, не й справді божевільний. Але подумай тільки собі на Стусю. От мене таки добре дісталося бурам. Це не диво, бо й зо мною вчора вранці трапилася така сама смішна пригода. Я причепурилася коло дзеркала. Коли дивлюсь, десь подівалися столетного столика чисто всі мої гребенці і щітки, Хоч пальцями зачісуйся. Горнишна десь зникла, бо вона все одмикує од роботи. Я, як стояла в пенюарі та в білих спідницях, так з похвоту і майнула через улицю до своєї приятельки Надіни, позичать гребінців. Вбігаю до Надіни, прошу гребінців. Коли дивлюсь, до мене збіглася трохи не вся господа. І Бурулькін, батько Надіни, і її сестри, брати, і слуги, і навіть хатні собачки – Усі чогось перешіптуються Кругом мене Скоса поглядають на мене І чого? І з якої причини? Я вертаюсь додому горнишна показує мені гребінці І щітки Дивлюся На столику перед самісіньким дзеркалом Лежать і щітки, і гребінці Певно, десь підкинула потім А в мене ще на моє лихо І долгів сила Та це ще не біда «Кого пах, їх тепереньки нема», – сказав Павусь. «Але що за смішний, бо у нас трансваль, то я й досі не можу забути. Ото наробили шелесту, а які були в усіх перелякані, дурні, сонні очі, ну та й не риготалися же ми. Ти герой, мій милий, як я бачу, я герой цього нашого темного дня, усе громадянство в місті риготатиметься». Нехай регочеться, життя наше таке скупе на сміх та радощі. А вже тієї нудьги тутечки в Києві, хоч мішками бери, хоч лопатами горни, сказала Настуся. Ми не тутешні, люди, сказав Павусь, тутечки не наше місце. Я сама вже давненько пересвідчилась своїм власним досвідом, що ми люди не тутешні. Тато зве мене нестатковитою, божевільною людиною. Каже, що я марную його добро, Сиплю гроші неначе в безодню. Зобижає повсякчас моє самолюбство. Тітки звуть мене свавольною, Недосвідною, нестатковитою, вередливою. Це вже мені обридло, остогидло. Всі хочуть навести мене на якусь добру путь. Хіба ж я збилася з пуття, чи що? Я довше не спроможусь видержать, сказала Настуся і істерично заридала. Потім згодом одразу перестала й замовкла, ніби її сльози і хлипання знесло щось подихом в одну мить. Ти утворена своєю гарною вродою, своєю вдачею не для землі, не для людей, а для небесного простору, для неба, тим-то ти така ятряна на серце та вразлива. В тебе, певно, зроду пахуча почутливість нервів, не наче в духів. Ти вся дух, дух справдешній, легкий, крилатий, повітряний, увесь виснований з проміння мрій, дух запашний. Я вже тебе не наче бачу наскрізь. І ти недогосвітня людина. Ти людина мрій, Ти краса нічної доби. Твоя поезія Це поезія не грубого сонця, Не простацького дня, А тонких уявлень Та мрійності глупої півночі. Твоя вдача Уся виткана з поетичних Сутінків вечора, З мрій чорної ночі, З темно-синього неба, Засипаного золотими діамантами. І ти Сотворений не для землі. Нам треба б змінити живоття, перебратись на той світ, кращий од цього світа, сказав павусь. І я маю таку гадку нам треба б перебратись на краще житло живоття. Старомодне житло цього паскудного світа вже мені осточертіло, сказала Настуся. І ще б гірше остогидло, якби ти почула на свої вуха. Що верс учора один якийсь дурий світ За вечерею в ресторані Він казав, що ми, цебто такі як ти та я Тільки дурно на світі животіємо Та хліб марно збавляємо І щоб ми запрацювалися собі на харч Та отдавали якомусь якісь довги неначе ми ми позичались у когось За свій гаразд та просвітність Ми всі повинні б стати до підмоги масам Вчити їх або ремества, або науки, або будь-якого штучництва, щоб нібито підняти просвітність темної маси. Оце так справді штука. То це виходить, що я й ти повинні заходжуватися коло такої чудної праці? А тож, казав, що ця праця незабаром повинна бути обов'язкова, силована для всіх, хто вчився в школі, неначе якась повинність, або панщина «Ой, Лишечко! Ой, Лелечко, мені!» Крикнула Настуся Казав, що всі просвічені люди Повинні завести якісь народні університети Такі як у Англії, Данії, в Парижі та Швеції Та ще десь, либо у Гренландії чи що Де ж то такі університети за границею? Щось я не пригадаю Може, вони десь на картинах намальовані, в якомусь музеї або в картинній галереї? Але я цього не бачила навіть між картинами і Дрезденської галереї. Не пригадаю, які там намальовані. будемо вчити народ ремества, як оті дві навіжені наші сусіди топольські поїхали в Фінляндію, вивчились там ткати полотна, та вернулись у Полтавщину. І десь у якомусь місті засіли за верстати І вчать за новими маленькими верстатами молодиць та міщанок. От що! «Та ці ж пани топольські – це ж навіженні люди! Це якісь виродки! – крикнула Настуся. То це, певно, вони й мене посадять за верстат, Щоб я день і ніч трикала руками під ніжки, та гонила ногами уток з цівкою, та клацала ляду й обначення, неначе вовк зубами. А то ж, ну, я цього не зумію зробити. Якби вчить мужиків грати на роялі, або вчити їх якось там штучництва, малярства або французької мови, я позабував геть усе дочиста. Спитай у мене. Які річки та озера у Тихому океані, або які острови в Сахарі, то я тобі цього зроду не скажу. Ні однієї річки в Тихому океані не пригадаю. І я не пригадаю. Спитай мене, які гори в Німецькому морі, або які там народи живуть в Чорному та Білому морі, чи негри, чи турки, або в якій губернії живуть кити, а в якій моржі, то цього я тепер з роду не пригадаю, – сказала Настуся. І я не пригадаю. В мене вся наука давно стала в голові сторч, до гори ногами, – сказав Павлусь. Як же ми вшитимемо, коли ми самі позабували ту наученість? – спитала Настуся. Доведеться сідати знов за книжки та вчитись вдруге. То це й мені треба до конешни сідати за граматику та арифметику, крикнула Настуся. Я ж тобі казав, що лучше вмерти, ніж так не жити, а тільки животідь на світі, коли вже й за границею з'явились якісь навісні виродки. Це певно, якісь страшні нові бацили, сказала Настуся і припала йому головою до плеча хлипаючи. Не плач. Моє пахуче серденятко, Ми поженемось та заїдемо десь далеко-далеко. Втечемо у досяких дури світів, от цих тутешніх бацил та бактерій. Нічого не вдіємо з ними. Не оженишся ти на мені. Не будеш ти мій, а я твоя. Тато позавчора мені казав, щоб я й у голові собі не покладала, виходить за тебе заміж. Казав що ти якийсь виродок колись славної козацької сім'ї. Що ти маєш прилюбність до карт та гульні. Що ти декадент, п'яниця й шахрай. Ні до якої праці не здатний. Що ти гультяй, ледащо. Що ти зовсім нестатковита людина. Що з тебе за того вийде якийсь торбохват, босяк. Одно слово, що ти пропаща людина. «Сам він шахрай та злодій, а не я!» – крикнув павусь, мов опечений, і схопився з тільця. «Це не твій, тато, а кат для тебе і для мене, бо сам прилюбився до грошей та й годі!» Він завештався, заметушився, забігав по кімнаті не наче парний лев. Гордовитість, зобиджене самолюбство, кривда вчасть любові, це-це збурило його душу до самого дна. Злість і помста закликотіли в його серці. Хоровите самолюбство його нервової душі було збурено до самого дна. З ним трохи не стались корчі. Очі пригасли в одну мить. Стали ніби риб'ячі. Потім знову зайнялися і заблищали. Я швидше застрелю і його, і себе, і тебе, ніж він мене кричав павусь. «Так знущатись надо мною, так кепкувати з мене! О, цього не буде ніколи! Не попущу. Не варто жити на такому паскудному поганому світі! Не варт! Ми вартніші ще долі, вищого живоття, з нашим кришталевим серцем, з нашою кришталевою любов'ю! Вху на цей опаганений світ!» Пху твого дурного батька Я скаженію Я незабаром здорію Не видержу довше Мене душать чиїсь руки Якісь обценьки Якісь кліщі за саме горло Умрімо, серце Умрімо зараз Так і зараз Умрім, мій коханий Тільки перестань скаженіть Перестань гетькаться Павгусю Щастя моє золоте, серце моє діамантове, не голосуй, не мордуй себе. Я ладно зараз смерти з тобою і за тобою. Умрімо, умрім зараз. Смерть – це наше весілля. Це не смерть, це буде наше велике одрадіння. Це буде урайське раювання. Я туманію от цього щастя, от цієї ідеї. Це визволення, золота свобода од усього. Це раювання, крикнула Настуся. Це райська нірвана нашого Будди. Ми перейдемо в справдешній світ з цього земного нікчемного багна. Ми полинемо вдвох у небесний простір без границь, без кінця. Ми літатимемо між зорями, між купами зірок. Сидітиму по віквічному концерті Це ж пишнота Не сидітимемо, а літатимемо в ефірі Наче на прогулянні Слухатимемо світовий концерт І заразом милуватимемося усякими зірками Сонцями Усякими букетами зірок Дивовижними взорцями Сплетеними з сонців та зірок Правда буде гарно Промовив павусь. Ой, гарно, це ж раювання для вуха й зору, для серця й для душі. Умираймо швидше. Зараз, от як мені заманулося вмерти, сказала Настуся. Бери рушницю та ходім, наймому номер у гостинниці. Ти застрель мене, а я тебе, сказала Настуся. Пхе. Це буде вже гетьто поміщанський, зовсім не по модному. З нас сміятимуться наші знайомі з Ментоні в Ніці, сказав Павусь. Це в газетах обсміють, опоганять і наголозуються якісь письмаки. Твоя правда. В газетах тільки читаєш, що якийсь пришелепкуватий київський швець або кравець наняв номер з якоюсь прицуцуватою швендею, та й позастерелювалися обоє. Мадам Трюше в Ментоні Усне от сміху, Як прочитає про цей наш Прозаїчний, Буржуазний вчинок у газетах. Лучше буде отруїтись. Або з мосту, Та в Дніпро, Сказав Павусь. Але, пхе, Це вже буде зовсім по мужицьки З мосту та в воду. Це ж так приказують Мужики тутички на Україні. «Умрім на вершині Монблана, або Юнгфрау, або на Рігі, там близько до неба. Тамочки, ми вже будемо сливи в небі за хмарами. Там лідники та сніг, і бацил вже нема. Не наберемо їх на той світ у небо. «Ой, гарно, їдьмо туди», – мовила вона, – «далеко серце моє». У мене всього якийсь там десяток карбованців у кишені. Бо як помер мій банк, то у мене стало порожньо в кишенях. Трохи шкода мого небіжчика банка, сказав Павлусь. Та й у мене нема грошей. Мій банк дає видавцям усе, навіть кухареві. Мій банк Скнара. Та я продам потай от свого банка мамині брильянти. Та й поїдемо вмирать або на Монблан, або на скляні пахочі лідники в Гренландії, бо там нема Бацил. Коли ж і до Гренландії добра буде промашка, десь вона, здається, дуже далеко, сказав Павусь. Здається, аж за Австралією. Туди десь і к полюсові, сказала Настуся. Далеко, дуже далеко. Туди треба довго їхати, А вмерти зараз мені страх, як бажається, Марила Настуся. Ми вмремо на Монблані, І серед оберемків квіток, Крикнув Павлусь. Ми оце зараз умремо на лисі горі, Над самісіньким Дніпром. Кюеле ідея. Лиса гора – це ж наш київський Монблан, І до неба близько. «Невже! – крикнула Настуся. – Я там ніколи не була. Високо-високо, і там живуть не люди, а духи. Це ж брокер наш, там же вночі бенкетують духи, справляють шабаш-відьми. А де ж ми наберемо та нагарбаємо стільки квіток, щоб учадіть в поетичному весняному чаду? – спитала Настуся ми не беремо їх у Африці, бо теперечки там саме май. Ми їх перепрямо в одну мить через екватор і набгаємо цілі вози і встелимо всю лису гору. Кюела ідея. А справді, зробімо так, сказала Настуся. Ти ще серце мене не знаєш гаразд. Я скажу таке слово, і всі квітки з капленда трансваля так і перелетять на днищі, на лису гору в одну мить. Я промовлю одне слово, і люди в місті вимруть в одну годину. Скажу одне слово, і вони пооживають. В мені велика, навдивовижна велика ховається сила. Невже, а я цьому не була й досі відома, сказала Настуся. Еге ж пак, не була відома. Так знає же тепереньки. Схочу, тільки й одразу стану пероном. Розмовлятиму з примудрим Соломоном. Побачу савську красуню-царицю. Буду з нею кохатися, цілуватися. От що. Цьому я йму, Віри. Бо один раз спірит у Марселі викликав тінь моєї мами. Отже ж, рушаймо мерщій в дорогу, бо... Бо... бо я вже знову почуваю, щоб більшою, росту, моя голова піднімається, я вже от-от незабаром доторкнуся головою до стелі. Мої руки довшають, мої плечі ширшають, я вже черкаюсь плечима об обидва з протилежні стіни. Я стаю, знов стаю допотопним іхтіозавром. Шия моя вже стала довга, не наче в зебри. «А ти?» – спитав Павусь. І я, неначе все більше та більшею, сказала Настуся. У мене знов, неначе хтось барилами наливає кохання. Я почуваю вдруге, вже велетенську любов іхтіозаврів. Моє серце стало таке завбільшки, як макітра пахочих вареників кохання, та ще й в сметані. А ти. І моє серце вже стало як барильце, сказала Настуся. В мене ніби хтось наливає кохання відрами, черпаками, дійницями, наливає одеколону, духів, шампанського. Я сама стаю, неначе здорове барило. І от-от, незабаром усну від кохання, обричі на мені вже лущать, моя спідниця, мерщій тікаємо на лису гору. Я вже знов став іхтіозавром. шия моя. Розпирає стелю Плечі Розпирають стіни Я вже сповнив собою всю кімнату Ой Незабаром розваляю собою увесь дім Бо не зміщусь І в цілому домі Тікаємо на широкий простір Будь куди моя панчоха мила Тікаємо на простір Бо й мене розперло Ми вдвох тут Не помістимось з роду Сказала Настуся я вже стаю здоровою копицею квіток, а серце в мене вже таке завбільшки, як барило. Я швидко стану ожередом квіток. Тікаймо, ой мені, лихо, чи ти бачиш моє спідничко крістіни? А я вже бачу крістіни, крізь доми, крізь мури. Ондечки, твій тато, тебе шукає. Іде сюди, прямує просто до нас, вулицею. В його за спиною телепається гармата, а в руках він пре здорову гармату, вже зовсім набиту кулями. Це ж він торохне на мене з гармати і одніме тебе в мене, забере тебе в полон і закине в тюрму в твердині. Я весь трушусь, хапаю в дрижаки, наче на лютому морозі. Невже, тато простоє таки сюди, сюди. Я все бачу, все знаю. Для мене ніби очинились усі стіни. Очинилась земля, очинилась небо. Я бачу все під небесся. Ой, Лишенько, чи ти бачиш, ондички на вулиці, збіглись усі мої тітки, всі кузинки. Це вони, певне, мене вже шукають. Та якого їх багатько, та всі вони люті та страшні. Ой, тікаймо, рятуй мене, оборони мене. І Настуся крикнула диким, страшним голосом: Цить навіжена, а то вони почують, і батько твій почує. Вилазьмо в двері боком, може, ще якось висунемось, та тікаймо од їх на лису гору, на Монблан, на той світ, мерщій, сказав Павусь. І він боком. Одним плечем потім другим висунувся в двері. І вона боком висунулася у двері, і вони бігцем побігли на вулицю. «Як же оце в світі Божому нас довезе звозик до гори, коли ми такі здоровецькі? Ми розваляємо воза. Які коні здужатимуть довести нас?» – спитала вона. «Цить!» – ондечки стоїть парний звозик. А в його в хуру запряжені два паристі одноразні мамонти. Чи тиба? які селенно здорові, ці нас відвезуть. Сідаймо, швидше мерщій, бо ондечки тато вже близько, своїм цілим арсеналом. І вони скочили фаентон і миттю добігли до перелізка з сугробках коло лисої гори над самісіньким Дніпром. Вставаймо ж тут, та ходім швидше на гору. Бо твої тітки посідали вже на днища І поперекидують незабаром відьмами Та й прилинуть сюди на гору Тоді ми пропали Онде вже вершини лисої гори Вже вона біла Це певно вночі випав сніг А які здоровецькі там лідники З криги та снігу Це Монблан Слава Богу Бацили позамерзають Ми не занесемо на собі на той світ цих дивовищ. Шкода тільки, що не буде тропічних квіток, щоб нам тим поетичним чадом, як мостом, перейти в царство раювання, в простір на небо. Будуть і квітки. Я вже сказав, щоб вони там були. Моє слово всемогутнє. Для тебе, тільки для тебе, я промовив це слово, слово всемогутнього до потопного іхтіозавра. Вони вийшли на лису гору, повравшись по руки. Вона була бліда, наче смерть. Він страшніший от самої смерті. «Чи тебе, яке диво! Усі лідники в квітках!» – крикнула Настуся. «Яка цяця! -ця? Яка краса! Які клумби! Он клумба айстр, фіалок, левкоїв, а ондички – рядки геліоптрів. Нарцизів, тюльпанів, дотур, тубероз, А ондички на низ покруче По снігу цвіте червоний мак Та все смугами до самого дову До самісінького тобі берега Дніпра Яка дивовижна пишнота Гарно, ніби це все у сні Он дивись, я тільки подумав І вже на їх труситься брилянтова роса не наче труситься порох або імжить сніжок. «Бачу, бачу моє серце!» І вона впялася своїми блискучими божевільними очима в його дикі блискучі очі. Пишній солодкі, в самій божевільності. «Я знов росту від кохання», – сказав павусь, насило одірвавши уста од її уст. «Я набираю сили і великості іхтіозавра». Незабаром гора мене не знесе, не видержить Час мені переходити в небесний простір між планети Тут мені чогось тісно Ти стаєш прозора Я тебе бачу наскрізь Бачу твоє серце Таке завбільшки, як барильце В йому повно дивних ароматів То аромат твого кохання Не видержу далі Вмру От-от умру. Не вмирай, мій милий, не кидай мене, крикнула дико Настуся. Мій голубе, мій соколи ясний, візьми мене з собою. Я боюся, я трушуся, я чогось злякалася. О, ти замахала крилами і хочеш втекти в небо од мене. А я амфібія, мене тягне до води. Моя любов знов стала вогка й мокра, а твоя прозора й суха. Я повинен перебратись у простір через Дніпрові безодні, не пущу тебе в небо, летім обоє в вогку безодню, мою природжену безодню, не пущу, за душу, а тебе не пущу. І він ухопив її в обнімок, і сторч кинувся з нею з кручі. Вони вкупі покотилися покручі, потрушені снігом, але незабаром наткнулися на корчагу старого пенька. Пеньок розлучив їх пауку любов. Він покотився окремо од неї, неначе чорний корч. Вона покотилася окремо, ніби здоровецький клубок. Вони котилися окремо покруті, доганяючи одне одного і раювали. Вони були в небі. В небесному просторі, між пахучими зорями блискучого кохання, він дригав ногами серця, вона метляла червичками кохання, котилася пишна та гарна, неначе квубок мрій. Але він помилився, круча не досягала до самої води. Попід кручею вився вузький шляшок, вибоїстий та бакаюватий. У бояках стояли каламутні калюжі. По шляху в місто Пуганилися шкапами селяни І визли на продаж На торжок, огородину, Капусту, картоплю, цибулю та петрушку. Що-то пак котиться з кручі, Гуманіли чоловіки, Пороз'являвши роти на кручу. Чи пастухи спускаються та сковзають з гори, Чи, може, пани на одному колосі спускаються, Ото От диво. Диви, брат, диви. То їздили на одному колесі по рівному, а це, певно, вигадали нову машину, щоб на одному колесі спускатися з гори, неначе на саночках або на лупках. Але незабаром Павусь з додолу і плюснув спиною в калюжу. Вона догнала його і простяглася у баяках поруч з ним. Чи ти вже вмерла? спитав Павусь глядівши попліч з собою свою милу, вмерла, а ти, мій коханий, і я вже вмер. От і хвалить Бога. Тепер нам вже не страшні ні тітки, ні бацили, ні дядини, ні кузники, ні сам батько. Вони вже зостались позад нас далеко, на тому поганому, паскудному, грубому світі, на поганій, паскудній, задрипаній землі. «Теперечки ми в крузі чистих мрій, у небі», – сказав Павусь. «Он дивись вгору, яке тут чудне та пишне небо, ніби виткане здорових чорупок щільників. Одна чорупка рожева, друга червона, третя жовта, а там далі». Щільники блакитні, а ондечки сині, білі. Це небо мрійне, це наше небо. Яка пишнота, яка розкіш? Чи ти пак чуєш, як гуде місяць у своєму льоту, як співають зорі? Це вони співають для нас весільні пісні, але чоловіки не дали їм довго балакать та усолоджуватись музикою небес. Вони забрали їх і посадили на віз поверх головок капусти та снопків хрону і петрушки. І трохи покалічених повезли далі до міста. Це певно вже летимо десь у ефірі, в небесному просторі. Вже ми певно поминули місяць, бо щось дуже заджищало, неначе наче геть, коло мого вуха. Ми вже певно десь коло зірок. Терезів або недалеко від квочки, або й під квочкою. Ні, серце, ми оце певно летимо про сім зірок воза, бо ондечки мені привиджуються ніби колеса і дишель, сказала Настуся. А оглянуся, серце, та подивись, чи не женуться й тутечки за нами мої тітки та кузинки. Бо їх, може, й у небо принесе ледащо, вони примитикуються, щоб і сюди прокласти залізну дорогу. Або телеграф, вони таківські, доберуть способу. Ні, нема. Ми тут безпечні од усього, од всякого лиха та напасті, сказав Павусь. А які тут аромати в небі, сказала Настуся. «Пахощі трохи нагадують мені ніби аромат либонь земної петрушки та капусти. Щось воно трохи підхоже до того, але багатсько лучше і приємніше», – сказав Павусь. Селяни довезли їх до міста і здали поліцейським урядникам. Їх обох треба відвести просто в Божевільню, в Кирилівське, а не додому. Ми їх давно знаємо. Вже давно всі помітили, що вони обоє з якоюсь ганджою в голові. Їм давно бути б у божевільні. Казали вони і посадили їх у фаєтон, та й попровадили просто до божевільні. «Чи ти ба?» – сказав Павусь, «От ми вже ніби в якомусь місці, чи що?» «Це вже ми, певно, прилетіли в Волосожар або на Юпітер. Певно, Буда призначив для нашого проживання на житло цю планету. А які тутечки чудернацькі забудування! Яке все тут чудне! Тут, певно, буде нам опрічне житло, сказала Настуся. Еге! І справді! Все якесь дивовижне, чудернацьке. Он бачив якісь високі дзвіниці, поперехняблювались навскоси неначе хочуть полягати додолу, от-от попадають. А дома тут усі дочиста понахилялись на один бік, неначе верби на здоровому вітрі. А люди чи тиба геть чисто всі ходять догори ногами, ходять руками і стримлять ногами догори, як химерно дригають ногами, неначе жаби тоді, як перенають на дно. Ой, смішно, хі-хі. І Павусь реготався несамовито, аж дух йому забивало. А он чи тебе? Люди поприїжджали на торжок на червоних коровах та на зелених конях. Як гарно, як дивовижно. Ні, серце, то не корови. То вони поприїжджали на допотопних мамонтах та мастодонтах. «Яка тут здоровецька худоба!» – сказав Павусь. «А он я бачу якусь величезну браму, поцяцьковану ніби золотом, а за брамою якісь пишні палаци вкриті золотом, а поверх них золоті бані аж сяють!» – сказала Настуся. «І я бачу це диво! Це глибонь палац Буди. Це ми без завади вже летимо до його споклоном Це він тут пробуває Пишне житло призначив нам Будда За нашу велику любов Де ми без притечин, без завади кохатимемось повік І вони обоє роздивлялися, раювали І були дуже-дуже і дуже щасливі От і брама вже очинилася Он хтось вийшов до нас на зустріч Сказала Настуся, коли б нам таки зараз дали тут обідати, бо я вже їсти хочу, аж шкура лущить. Як ми їхали на мамотах од лисої горище на землі, то я одколупав шматок сирого гарбуза та з'їв, а потім проковтнув зо дві сирі картоплини та ще налапав і поглинув сире соснове поліно. Ото бою усе а дорога була не близька, сказав Павусь. А я таки тоді крадькома налапала головку капусти та й проковтнула одразу, а потім налапала під собою сирого буряка та вгризла по таєнці, щоб зірки не бачили та не сміялись з мене. Але почуваю, що гаразд не наїлася. Тому в небесному просторі Їли небесну манну зірок Та бурякову амброзію кохання Чи тиба? От ми вже й у палаці Які селен здорові тут покої Та всі в золоті та сріблі Як тут хороше Як гарно А люди Які тут чудні пожильці Он, придивись Зовсім не такі, як ми Он диви Никають від кутка до кутка В другому здоровому покої В їх, як я бачу, нема ні рук, ні ніг А тільки голови та тулуб Не наче тюлені або моржі поставали на хвостах Мов обкутані білими хламидами І ходять вони хвостами Чи то й не ходять Либо стрибають на хвостах, наче сороки Як чудно та дивовижно а які в їх чудні голови. Дивись, дивись, але цить. Ондечки очинились двері. Певно вийде сам Будда, сказала Настя. Дивись, усі якось заметушились, почали щулитись, всі лищухли. От і ми, нікчемні, сподобались таки спозирати самого Будду в його золотому палаці, в його раю. «Оце ж виходить сам великий Будда», – сказав павусь. «Дивись, який він величний дідуган, борода аж до колін. На йому браминська шовкова жовта хламида, а по хламиді чорніють латки. Це символ його чернецького смирення та вбожества. Який він величний! Та як до вподоби йому та жовта хламида – який він величний, і либонь дуже добрий та почутливий. Все питає в кожного, як він себе почуває, як його здоров'я. Ти чуєш? Чую. Він питає в кожного дуже ласкаво, з щиросердною прихильністю. А ті пендючаться чогось та химерно кивають головами. Певно, це в їх таке благання буде. Сказав павусь Цить От він приступає і до нас Певно питатиме про нашу мандрівку Сказала Настуся Тільки борони тебе, Боже Не кажи Що ми попасались у дорозі Що ти проковтнула головку капусти А я з'їв скибок боксирового гарбуза Та поглинув неварене соснове поліно Бо ти стала лепетлива Стала велика прихуха Вийде якось не дуже делікатно в цих палацах. Про це мовчи. Цить, от він і до нас приступає. Хвала тобі, великий Буддо, крикнула Настя. Я знаю твою велику силу. Благаю тебе, не посилай мене в курку, а мого павуся в півня. Не хочу я йти і в тилицю, і не посилай мого павуся в бичка, бо нас лихі люди заріжуть. Насічуть із нас товчеників та сіканини та стріскають нас. Пошли мене в Зозулю, а мого павуся в Зозуля. Ми будемо до віку гаях літати та тобі хвалу кувать. Цитна Віжена, ото наказала, наговорила три мішки гречаної вовни. Це ти, певно, вже з ума зійшла або з гузду з'їхала». Не слухай її, великий світлий Буддо, вона збожеволіла, сказав Павусь. Я й не слухаю її, а передніше вислухаю вас, милий красуню. Як ваше здоров'ячко? спитав доктор у Павуся Малинки. Хвалить Бога, аж вибрикую, бо це тільки що оброку наївся. Оступись, будь ласка, а то ще вбрикну і тебе, переподобнику. «Ти думаєш, я не знаю, хто ти?» «Дурий вже кого дурнішого, а не мене!» «Ти великий Будда! От хто ти єси!» «Ой, ні! Це не святий Будда! Це якийсь тюряжник хоче мордувати мене і мого павуся!» Обізвалася Настуся. «Ой, лишечко! Тут одразу стало поночі. Мов, у тюрмі. Я тебе ледве бачу!» Моя ряба спідничко Чад і паща Диха чорне Настусю Моя спідниця Моя шовкова ковдро Де ти? Щось чорне безсило тупчиться Клаца зубами Шарпа за руки Хі-хі А я сміюся з тебе Блакитним світом горить моє серце Світлом чулості і ковдри а мої, взявшись за руки, співають думки легкі, горді. Душі наші, золота панчохо, тепер з гнівним сміхом перестрибують без завади через голову чорного і летять у вічність. І цілуються з любов'ю людськості, без розпачі, з вірою в тінь найкращої. Чорне тупціться, лютує, руки, Тихо Мертво, ковдро, де ти? Світлом гордості горить душа, ароматом терна, віковічного страждання пашить моя душа. О, фосфорично світяться дукаті очі, бризка піна, чорне дмухво і сором з'явився. Кров покриває білі знаки зубів, паща, чорне Хе-хе, чорне дихнуло сором зів'яв. Чую кроки чиїсь у мешканні житлі. Так це, Буддо, такі в тебе відсоткові відносини пересічно в відсотках і доробку нашому за нашу любов, за віру в тебе. Да? Чудесно. Хе-хе, гукнув Павусь, мішаючи усякі мови. 1900 рік. Киев.